Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia n e l giorno di Natale i solenni pontificali nelle quattro diocesi, celebrati da vescovi e arcivescovi. Poi le famiglie si riuniranno intorno a un tavolo. A Trieste, la comunità di Sant'Egidio apparecchia per 300 indigenti e senza tetto. Sempre a Trieste, vigilia di Natale in piazza per i lavoratori di v a r s i l a Si vuole mantenere alta l'attenzione sul futuro dello stabilimento dove l'azienda ha annunciato oltre 400 esuberi. Recuperati in tarda serata sullo Yofuart, due escursionisti, un uomo e una donna che si sono persi. Scendendo dal rifugio Pellarini hanno lanciato l'allarme. Erano fuori sentiero a 1200 metri. Natale con temperature anomale per la stagione. Ieri nell'Isontino, in bassa pianura, si sono toccati i 16 gradi. A causa dell'anticiclone tropicale, l'inversione termica porta gli 0 gradi ancora oltre i 3000 metri di quota. Gran parte delle famiglie preparerà il pranzo di Natale a casa, ma c'è anche chi sceglie il ristorante. Quelli aperti sono quasi al completo. Costo medio del menù natalizio: 80 euro a persona. Il p a l a Trieste ospiterà a metà febbraio le Final Four di Coppa Italia di pallavolo femminile, un evento di grande richiamo con diretta su Rai 2 e l'arrivo di tifoserie dalle città che prenderanno parte alla fase finale della manifestazione. Le 8 e 31, buongiorno e buon Natale a tutti i radioascoltatori da Daniele Lettige e Alessandra Zigaina. In apertura diamo come sempre uno sguardo al tempo: il cielo è da nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 7: Trieste 10 gradi, Udine Gorizia 6, Pordenone 5, Tarvisio 6, Tolmezzo 5, Forni di Sopra e Piancavallo 2, Sapada p 1 grado, Monte Lussari 7, Monte Zoncolang 5, grado di 10 Lignano 8. Queste le previsioni. Sui settori montani più interni tempo migliore con cielo variabile. Su pianura e costa in prevalenza nuvoloso, probabilmente anche coperto dal pomeriggio sera sulle zone orientali e sul Carso. Nelle ore notturne possibili foschie localmente anche dense. Lo zero termico rimarrà molto elevato, a 3.300 metri circa, con inversione termica nei bassi strati. Le temperature sono in leggero calo dopo i livelli anomali raggiunti ieri, quando nell'Isontino e in bassa pianura si sono toccati i g r a d i Cominciamo con la cronaca. Due escursionisti, un uomo e una donna del 6 5 originari di San Donà di Piave in provincia di Venezia, si sono persi ieri pomeriggio scendendo dal rifugio Pellarini nel gruppo dello Yoff u a r t e hanno lanciato un allarme. Sul posto sono intervenuti 17 soccorritori del soccorso alpino che hanno individuato gli escursionisti a una quota di 1200 metri sotto alcune rocce. Sono stati recuperati con l'aiuto delle corde. E poi riaccompagnati a valle. L'intervento si è concluso intorno alle 21.30. E Ieri mattina, più di 300 persone hanno partecipato alla manifestazione dei lavoratori della Varsila in piazza Unità a Trieste, organizzata dai sindacati per chiedere certezze sul futuro dello stabilimento. L'atmosfera di Natale non scalda neanche quest'anno il cuore di circa 250 lavoratori della Varsila, che restano con il futuro sospeso. A prevalere in piazza Unità nella manifestazione organizzata dai sindacati e la concentrazione sulla lotta da portare avanti nei prossimi giorni. Il 27 dicembre è in programma il tavolo territoriale dell'azienda con i sindacati e il 28 il tavolo ministeriale richiesto dalla multinazionale finlandese per discutere degli ammortizzatori sociali. Il 1 r gennaio scadrà infatti il contratto di solidarietà e dall'azienda è arrivata l'apertura a una proroga per sei mesi, ma la partita non è ancora chiusa. Antonio Rodà, segretario della Wilm Trieste. f a r s i l a nell'incontro ministeriale. Ha scelto un atteggiamento intransigente, non dando la disponibilità immediata alla proroga dei sei mesi, salvo poi far capire a tutti nei giorni successivi che la questione era di natura economica, ovvero loro cercano di spendere meno nel rinnovo del contratto di solidarietà. Dopo Natale si vedrà quanto Varsila intende collaborare nel passaggio di consegne ad Ansaldo Energia, che ha confermato l'intenzione di subentrare nello stabilimento. Marco Relli, segretario f i o m CGL Trieste. La volontà di Varsila ci a L'ha già esplicitata nel luglio del 2022, cioè il disimpegno. Dopodiché, noi, grazie all'azione sindacale e anche della città, per questo siamo qui, siamo riusciti a fermarli, a prendere del tempo che però non è stato sufficiente a, fare, a costruire una reindustrializzazione che tenga conto e riesca ad assorbire tutti i soggetti, diretti, indiretti e indotto. A spaventare anche i tempi lunghi prospettati da Ansaldo Energia, che prevede di assorbire 235 addetti entro il 2030. Ma l'assessore regionale Rosolen si dice fiduciosa. Hanno lavorato in questi mesi nella costruzione di un piano industriale che non è ancora ovviamente completo e che ci ha portato a decidere che il percorso corretto è quello di un accordo di programma in cui soggetti diversi. Mettono il loro impegno le loro risorse. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli, Venezia Giulia. Nel giorno di Natale i solenni pontificali saranno celebrati oggi in tutte le chiese della regione e nelle sedi delle quattro diocesi. Alle 10 il vescovo di Trieste Enrico Trevisi celebrerà la messa di Natale nella cattedrale di San Giusto. Nel pomeriggio alle 18, sempre in cattedrale, presiederà i vespri solenni. A Udine alle 9 Monsignor Andrea Bruno m a z z o c a t o celebrerà la messa in carcere insieme ai detenuti, mentre alle 10.30 ci sarà la cerimonia solenne in Duomo E alle 17, sempre in Duomo, i Vespri. A Gorizia, l'arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli celebrerà la messa di Natale alle 10 nella chiesa di Sant'Ignazio a Pordenone. Infine, Monsignor Giuseppe Pellegrini celebrerà la messa di Natale alle 11.30 nel Duomo Concattedrale di San Marco. E ora ascoltiamo il messaggio natalizio dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Quest'anno, ecco il messaggio e l'augurio. L'augurio per le feste d i Santo Natale è che se le notizie nazionali e internazionali, che spesso sono anche molto preoccupanti per non dire a volte orrende,、eh, diciamo ci hanno un po' comprensibilmente appesantito il cuore, ecco che le feste d i Santo Natale troviamo le motivazioni per una nuova leggerezza dei cuori e, e le ali che. Che alzano i cuori, sono le ali della speranza. Quindi, che Natale ci riporti alle sorgenti della nostra speranza, e quindi, un cuore diciamo più sereno, più leggero, che、eh, si apre di più agli altri, perché il cuore chiuso si chiude. Ecco, allora, io faccio questo sereno augurio, che è anche un invito. Un cuore da aprire anche nella nostra società, nel tessuto urbano, Udine, provincia in cui si vive meglio ma che affronta un'emergenza abitativa con 500 pasti al giorno serviti alla mensa caritas, per esempio. Eh sì, ci sono come si suol dire sempre due facce della medaglia. Beh, è una bella cosa, evidentemente, che città e provincia. Si erano state registrate come quelle che hanno i parametri, dove si vive meglio. Questo non toglie però appunto, queste、eh, difficoltà che ci sono, non bisogna dimenticarle, e bisogna continuare a fare alleanza a tutti i livelli per sostenerle. Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E oggi a Trieste la comunità serbo-ortodossa celebra il suo santo patrono, San Spiridione, con una messa solenne che inizierà alle 10.、E、sempre a Trieste, la comunità di Sant'Egidio ha organizzato all'Auditorium del Porto Vecchio il consueto Pranzo di Natale, a cui parteciperanno, assieme al Vescovo di Trieste Trevisi, persone senza fissa dimora, anziani soli e famiglie in difficoltà economica, che, come spiega la responsabile della comunità di Sant'Egidio, Loredana Catalfamo, in città sono in costante crescita. Sarà organizzato per 300 ospiti e sarà al magazzino 28 del Porto Vecchio per una gentile concessione della TCC, che è l'organo gestore del, appunto, del centro congresso. E quanti sono invece i volontari impegnati? I volontari sono circa un'ottantina. Qual è la situazione della povertà a Trieste oggi e come, come, la, stiamo, come la città la sta affrontando? q u e La situazione è in progressivo peggioramento, esiste、eh, un problema di povertà alimentare e lo vediamo al nostro centro di solidarietà ogni sabato, dove si ingrossano sempre le file delle persone che vengono a chiedere un pacco alimentare.、E、come lo affronti la città? La città, nei suoi cittadini, indubbiamente, soprattutto in questo periodo, è una città molto generosa. Eh, che aiuta, abbiamo、eh, aiuti anche da parte di alcune istituzioni, cito per tutti la Fondazione c a s s a di Risparmio.、Eh, però i, i problemi esistono e si stanno, come dire, si stanno intensificando e stanno diventando sempre più gravi. Quindi c'è un aumento che voi riscontrate proprio negli ultimi anni? Sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Diciamo che sulla parte alimentare, poi c'è in più il problema della rotta balcanica per quanto riguarda i ragazzi richiedenti asilo che non trovano ancora posto nel, nelle strutture.、No? Quindi, il sabato c'è una quota, noi il sabato abbiamo spesso fino a 300 ragazzi della rotta balcanica che vengono a prendere un pacco alimentare. E tornano le tavolate dopo i timori n e g l i anni scorsi legati alla pandemia. Secondo le stime di Coldiretti, il Natale 2023 vedrà tra poche ore nelle case una media nazionale di quasi otto commensali, con notevoli differenze lungo lo stivale. A tavola sono molto più numerosi i siciliani e i sardi, mentre i più solitari sono gli abitanti del nord. Cresce la spesa media, che ammonta a 115 euro a famiglia, il 10 in più rispetto alle feste del 2022. Saranno invece 5 milioni e 400 mila gli italiani e i turisti che sceglieranno di festeggiare il Natale in uno dei 9 0 mila ristoranti del paese aperti oggi. Il dato, diffuso da Fipe con Confcommercio, è in crescita del 10,2% rispetto al Natale 2022. Il pranzo di Natale al ristorante farà registrare una spesa complessiva di 400 milioni di euro, il 15% in più rispetto all'anno precedente. Siamo andati a sentire la situazione a Pordenone. Al ristorante con la mia famiglia e il mio compagno. Si cucina tutta la settimana e almeno questo giorno qua lo festeggiamo al ristorante. Se gran parte delle famiglie trascorrerà il Natale a casa, c'è chi per le festività sceglie il ristorante e i locali aperti sono praticamente al completo.、È、aperti anche Natale? Certamente, aperti Vigilia Natale. Già tutto esaurito. Quanto si spende per il m e n ù natalizio? 80 euro, tutto compreso. E aperti, apertissimi, 24, 25. Prenotazioni ce ne sono? Tante, tante. Siamo quasi pieni, abbiamo ancora 4-5 posti liberi. Hanno prenotato con tanto anticipo, un po' all'ultimo secondo? Un po' e un po'. C'è invece chi opta per cenoni e pranzi casalinghi, magari aiutandosi, acquistando qualcosa di pronto. Quest'anno siamo a casa per stare un po' più tranquilli. Abbiamo deciso di stare a casa per stare un po' più in relax. s i acquista magari qualcosa di pronto per aiutarsi.、Mm. Esattamente. Tra i sostenitori del Natale in famiglia anche alcuni ristoratori. Chiusi la vigilia, al sera della vigilia anche il pranzo di Natale.、Eh, esatto, d o b b i a m o anche godere un po' la famiglia, importante. Senza dimenticare il Natale dei più fragili: 220 le famiglie a Pordenone, cui la Croce Rossa ha consegnato borse s p e s a altre 310 quelle assistite dall'Emporio solidale della Caritas. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Natale significa anche presepe, una tradizione che viene da lontano e che ogni anno coinvolge fedeli e appassionati. Abbiamo fatto un piccolo viaggio in quelli allestiti nelle parrocchie di Udine e nei comuni vicini. Settimane per studiare gli spazi, intere giornate per montarli. I più grandi richiedono quasi un centinaio di ore solo per l'allestimento. È un po' una gara quella dei presepi, a sfidarsi in silenzio le piccole parrocchie di Udine e Provincia, Pasian di Prato, Lai Pacco, Feletto, anche se in cattedrale, in centro, ci si difende piuttosto bene in quanto a dimensioni, senza scomodare l'Ignano e quelli della Carnia che in genere sono veramente delle opere d'arte. Ma che siano con statuette di dimensioni considerevoli oppure miniature in spazi angusti. Cambia poco. La cura dei dettagli è importante e anche s a p e r inserire pezzi nuovi di anno in anno senza necessariamente spendere. Marco Puzzolo, curatore presepe di L'Aipacco. Si cerca anche di non solo di prendere cose nuove, ma anche di riciclare le cose che qualcuno dona o anche farlo in modo bello e carino per una bella comunità. Le difficoltà maggiori. La progettazione dello spazio ma anche maneggiare i materiali. La difficoltà è la cartapesta perché è molto delicata e quindi bisogna cercare di farlo bene e soprattutto anche il legno ha un suo perché. Unici giudici sono i bimbi che si godono questo momento magico della tradizione cristiana con tre date in testa. 8 dicembre, quando lo si monta anche a casa, 25 dicembre, giorno di Natale, quando nella capanna appare la statuina del b a m b i n Gesù, e il 6 gennaio l'epifania con cammelli e le magi che chiudono le feste. Per i piccoli sono tutti belli, basta che non manchino pastori, muschio, bue, asinello e ovviamente la Sacra Famiglia. Quello che per i bambini è un gioco, aiuta gli adulti a rivivere una storia densa di significati. Che ciascuno può interpretare e portare ai giorni nostri come meglio crede. Udine Andrea Saul, e TGR Friuli Venezia Giulia. Le temperature miti di questi giorni stanno favorendo i flussi turistici anche nelle forme meno usuali per la stagione. Il cicloturismo, ad esempio, pur senza grandi numeri, trova diversi appassionati pronti a pedalare su distanze considerevoli anche sotto le feste. Sentiamo. Il sole di grado capovolge le prospettive termiche del Natale e così la bicicletta torna protagonista sui percorsi che lambiscono la laguna. Il movimento cicloturistico, ormai esploso nelle ultime primavere, riesce oggi a consolidare un proprio ambito di nicchia anche nelle scelte vacanziere invernali, aprendosi prospettive tendenziali nel turismo green, sempre alla ricerca di formule innovative. Wir m o d e u t s c n d Veniamo dalla Germania, per noi la bicicletta in questo periodo è libertà di esplorare siti naturalistici e città d'arte senza l'affollamento dell'estate, sentire i canti degli uccelli, il battito delle ali, rispettando l'ambiente e consumando anche un po' di calorie che in questi tempi non guasta. Noi veniamo da Vicenza, in provincia di Vicenza, da Caltrano, perché a Grado non ci sono mai stato. Per passare il Natale qua, andiamo all'isola d e l l Acona. In pensione, e dopo gireremo di più questi posti, visto che ci sono t a n t i ciclabili. Il mio programma per il solstizio d'inverno Cividale, Laguna, Grado. El i Friuli offre questo: la montagna, la collina, la pianura e la laguna. Siamo entrambi triatleti. Veniamo dalla Slovacchia e abbiamo un programma di allenamento anche per Natale. Qui le piste sono molto buone e la gioia di questi giorni per noi non viene dai regali o dai manicaretti che escono dalla cucina. La gioia è poter pedalare in questi splendidi scenari naturali. Grado Maurizio Mervar, TGR Friuli, Venezia Giulia. Lo sport, Pallavolo, sarà a Trieste ad ospitare le Final Four della Coppa Italia di Volley Femminile 2024 il 17-18 febbraio. E sempre il 18 febbraio, la finale della Coppa Italia di Serie A2. E gol, VOUS h a n t r o p o v a CAROL, a c DANESI DI GENNARO E CHI p i u n e NA PIUNTE. Il meglio della pallavolo femminile non solo italiana si ritroverà a metà febbraio al p a l a Trieste per le Final Four di Coppa Italia. Un evento di grande richiamo, con diretta su Rai 2 e il previsto arrivo di tifoserie dalle città che prenderanno parte alla fase finale della manifestazione. Per i quarti si sono qualificate le campionesse d'Italia del Conigliano: il Bisonte Firenze, Novara, Chieri, Milano, Roma, Scandicci e Pinerolo. Le vincenti dei quattro match in programma a gennaio arriveranno a Trieste. Il 17 febbraio ci saranno le due semifinali, alle 15 e alle 18. Le vincenti si scontreranno il giorno dopo, domenica 18 febbraio-inizio alle 14.15. Per contendersi la Coppa Italia, il secondo trofeo della stagione, il primo, la Supercoppa, è stato assegnato a fine ottobre al Conegliano. E nello stesso giorno, sempre al Palatrieste ma in tarda mattinata, si disputerà la finale della Coppa Italia di A2. L'eliminazione diretta inizierà il 10 gennaio con i quarti. E tra le 8 c'è anche la c d i a t a l Massons che esordirà San Bonifacio contro il Montecchio. Per la A2 solo la finale sarà ospitata a Trieste, non si tratta dunque di Final Four come per la A1. Non è stato facile, ma l'abbiamo portata a casa, ha commentato Alessandro Michelli, il presidente del comitato regionale della Feder Volley, che affiancherà la società incaricata di organizzare la manifestazione per conto della Lega Volley femminile. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. o g g i i giornali non sono in edicola, diamo uno sguardo ai siti delle testate locali. Quella del piccolo apre con una frase del vescovo di Trieste che sia una n tale di pace, accoglienza e slancio solidale. In primo piano anche la crisi Varzi, la presidio in piazza, unità di sindacati e lavoratori. Accanto, una dichiarazione del sindaco di Piazza che ha partecipato alla manifestazione e che dice Non mi fido più di Varzi. l a a ancora l'editoriale di Luca Ubaldeschi, dal titolo Quelle mancanze che ostacolano Il futuro, mancano giudici, medici, personale, un mantra che segna la distanza tra le esigenze del paese reale e la politica distratta. È una notizia di cronaca ad aprire la homepage del sito del Messaggero Veneto: gli cadono le chiavi di casa, cerca di scavalcare, ma scivola e si ferisce con lo spuntone del cancello. È successo a Udine ieri sera. L'uomo, un sessantenne friulano, è rimasto bloccato e ferito a linguine in attesa dei soccorsi. Accanto, la morte di Ettore Mikalic, dirigente sportivo e agente di commercio, e il furto 9.000 euro in una casa di ruda. La prima notizia sulla pagina del Friuli Venezia Giulia del Gazzettino è la promessa di f e d r i g a s e c o n d a casa ci saranno meno tasse. Poi sanità in crisi, mancano 108 medici, ne arrivano 11. Interi comuni senza assistenza. Ancora più soldi a medici e infermieri per restare nel servizio pubblico. Il sindacato si schiera per il sì. Udine, pronto soccorso in affanno, lascia anche il direttore. Esami e prime visite. Le attese si、sì, allungano. Finisce qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ancora un buon Natale da Daniele Lettig, Alessandra Zigaina, che hanno redatto e condotto in studio questa edizione del giornale radio, da, Daniele, da Walter Vidonis, che ha curato la parte tecnica, e da Valentina Veneruso, che ha collaborato in redazione. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.